20 maj 2020. 22-årige Jonas väntar i bilen på att hans tjej ska komma ut från sin lägenhet i Helsingborg. Men de kommer aldrig ses igen. Man. Avlåsa ett stort antal skott springer efter och avlåsa ytterligare skott. Så det finns ju en beslutsamhet i detta, definitivt. Jonas är den andra av tre bröder som mördats på kort tid. Och det ska dröja flera år innan ledande personer i Adolfsbergs nätverket åtalas för mordet på honom. Det var liksom ingen som etablerade sig utan godkännande från dem. De till till liksom att folk följde deras regler. Petra Krim, den här veckan om Adolfsbergsnätverkets nätverkets uppgång och fall. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Runt 2010 så började ett kriminellt nätverk växa fram i Helsingborg som kom att dominera narkotikamarknaden i stan. Polisen misstänker att mord, skjutningar, sprängningar och narkotikabrottslighet kan kopplas till nätverket och deras konflikter. Och det har också skett våldstod kopplade till nätverket i andra städer. Enligt polisen ska deras inflytande ha varit så stort i Helsingborg att andra grupperingar har varit tvungna att få godkännande från dem för att etablera sig på narkotikamarknaden där. Nätverket har haft lite olika namn bland annat Adolfsbergs nätverket, eftersom tongivande personer där kommer från stadsdelen Adolfsberg och det är också det namnet som vi kommer använda i avsnittet. Ett av de dåd kopplat till nätverket som väckt störst uppmärksamhet är inget mord utan en sprängning 2017. På en övervakningsfilm så ser man hur en mörklädd person med svart hjälm tar sig fram till entrén på polishuset i Helsingborg och placerar en vit frysbox där och strax efteråt så sprängs entrén. Dåvarande statsminister Stefan Löfven, han kallade attentatet för en attack mot vår demokrati. Ja, nätverket misstänks som sagt ligga bakom en lång rad grova brott och för bara några veckor sedan så dömdes flera ledande personer i Adolfsbergs nätverket till långa fängelsestraff för mord och mordplaner. Och även om de här personerna har suttit häktade ett tag så tror polisen att domen kommer få stor betydelse för vad som kommer hända nu i den kriminella miljön i Helsingborg. Ja, för det är ju inte så att kriminaliteten i stan tar ett paus under tiden som utredningen pågått. Så sent som i april 2024 så sköts till exempel två män till döds inom loppet av fyra dagar. Kärnan i Adolfsbergs nätverket har bestått av tre bröder och de har haft en konflikt med en annan brödraskara från stadsdelen Närlunda som ligger nära Adolfsberg. Och en av de här närlunda bröderna, Mellanbroden, han har tidigare varit nära vän med en av bröderna i Adolfsbergs nätverket. Men den här vänskapen har förvandlats till en blodig konflikt. Mellanbrodens två bröder har mördats och han själv har överlevt ett skott i huvudet. Och det är mordet på en yngsta av bröderna från Närlunda 2020 som har varit uppe i tingsrätten nu. Han heter Jonas och vi har fått godkänt av hans familj att nämna hans namn. Och i den här rättegången så har man också tagit upp mordplaner som man kan säga är ganska ovanliga i gängkriminella sammanhang. Nämligen att man skulle giftmörda personer med cyanid eller fentanyl i hamburgare och redbull. Klockan är strax efter elva på kvällen den 20 maj 2020. 22-årige Jonas sitter i en svart Audi och kör in på en parkering på Rangvalla i Helsingborg. Jonas kommer för att hämta upp sin flickvän. Han sitter i bilen och väntar. Han skriver till henne, kom ner. Det här är åklagaren Carolina Lindekrantz. Hon jobbade sent så ibland åkte han med bilen och hämtade upp flickvännen och så umgicks de några timmar där på kvällen. Och det vanliga var att han kom med bilen till parkeringen, stod på ett visst ställe, väntade in tjejen som kom ut. Jonas är pressad. Ett drygt halvår tidigare har han blivit bortförd och krävt på 600 000 kronor av Adolfsbergs nätverket. Om han inte betalar så kommer han att dö, berättar hans anhöriga senare i förhör. Jonas är från området Närlunda och hans ena bror som vi kallar Mellanbroden ligger sedan tidigare i konflikt med Adolfsbergs nätverket. har tidigare varit nära vän med en av ledarna i Adolfsbergs men det har skurit sig ordentligt och anledningen ska vi gå in på lite senare. När Jonas var 17 så dömdes han för grov misshandel men han ska inte ha varit misstänkt för inblandning i någon organiserad brottslighet. Och nu sitter alltså Jonas i en svart Audi på en parkering på Rangvalla, men det är inte bara han som är där. Vi menar att det är tydligt att man har haft en bil där för att sitta i och vänta, för den står precis lägligt där Jones brukade stå med sin bil och vänta in flickvännen då. I en falsk skyltad bil på parkeringen har en eller två personer suttit och väntat in Jonas och nu slår man till. En maskerad person avlossar en hel del skott rakt in eh, mot eh, föraren av bilen på den sidan. Bilen rivstartar, åker iväg ett 20-30-tal meter- eh, Rakt fram och eh, krockar in i en bil lite längre fram på parkeringen. Och eh, vad det verkar så har den här skytten då sprungit efter och ställer sig på andra sidan bilen och skjuter ett stort antal skott rakt in i bilen då ifrån passagerarsidan fram. Eh, I vart fall 24 skott avlösade från ett vapen. Flera skott går rakt in i den svarta Audin där Jone sitter först på håll och sen försöker Jones köra därifrån men han krockar med en annan bil och då skjuts han som en avrättning på väldigt nära håll in i bilen. I samband med att de här skotten avlossas så sätts ju också den här bilen som man har suttit och tryckt i påstår vi. Den sätts, sätter man ju eld på och det är en annan gärningsmann som gör Totalt avlossas 24 skott och enligt vittnen ses två personer fly från parkeringsplatsen på en moped. Några av vittnena kommer fram och drar ut Jones ur bilen för att påbörja hjärt- och lungräddning, men det går inte att rädda honom. Polis och åklagare kommer senare att misstänka att det har funnits planer på att mörda Jones redan dagen innan, men att planerna då har avbrutits på grund av att det har varit för mycket folk runt omkring. Jonas var yngst av tre bröder. Hans äldsta bror blev också skjuten till döds två år tidigare. Mellanbröderna är den enda av dem som är i livet idag. Och En av teorierna kring varför man är ute efter Jonas det är för att hans mellanbror har en konflikt med Adolfsbergs nätverket. Mellanbrodern har själv blivit skjuten i huvudet men har överlevt. Och Vi ska återkomma till vad polisåklagare tror är motivet till skjutningarna mot bröderna. Några veckor efter mordet går Jonas föräldrar ut i Expressen och en vän till honom skriver också ett öppet brev om sorgen som publiceras i tidningen och de menar att det har spridits en bild av att Jonas var kriminell som inte stämmer. Det kommer att ta tid men misstanken om vilka som ligger bakom mordet på Jonas riktas mot Alofsbergs Flera i nätverket känner Jonas och hans bröder sedan de var små. Så frågan är då, hur hamnar de tidigare vännerna i en dödlig konflikt? Det här var ett gäng som vad ska säga, bildades genom eh, ja, kompiskap- inte etnicitet eller så, utan de, de är uppväxta på Adelsberg, några på Dalem Några på, på Drottninghög Och det, det är ju stadsdelar som ligger väldigt nära varandra i Helsingborg Mattias Löve, gruppchef på polisen i Helsingborg, och jobbar med gängkriminalitet. Han har följt och haft koll på Adolf i flera år. Och hans bild är att nätverket bildades runt 2010 och att det växte snabbt. Så snabbt att polisen själva inte riktigt kan hålla koll på dem. De började med, ja, med det här klassiska, det var liksom leg Legist-fassegoner när de var yngre. Och under tiden så, ja, vi lyckas väl inte riktigt förstå förstående komma åt dem i tid så att säga. utan de ja, relativt snabbt blev väldigt välorganiserade och, och för oss blev det väl lite så, ja, oj, det är nog de här som, som styr och ställer i Helsingborg och, och efterhand så blev det, vi märkte ju, de, de hade en väldigt, väldigt stor påverkan på de andra mindre nätverken. Och sen förstod vi även både på regional och nationell nivå liksom att de hade bra, eller vad ska vi säga, stort inflytande. Det är narkotika som är Adolfsbergs primära verksamhet. och Till en början består kärnan av bland annat två bröder från stadsdelen Adolfsberg. Den äldsta brodern ses som ledare. Och Adolfsbergs de tar så pass mycket mark i Helsingborg– –att de snart ses som det ledande gänget i stan. Och enligt Mattias Löv har nätverket fungerat som ett paraply– –för den kriminella miljön i Helsingborg. Det var liksom ingen som etablerade sig utan godkännande från dem. De stod till liksom att... Folk följde deras regler. Vi träffar ju folk i det här nätverket genom tjänsten ganska mycket. När man pratar med någon annan så var det det här att de tittade på dem innan de svarade. Och det var ganska tydligt. Deras våldskapital ökade. Man fick in fler personer i nätverket som hade högt våldskapital. Vi förstod att de var stora och att de hade... Ja, kontakterna är ner på, på kontinenten, Spanien själva. Vi vet att de var tidiga på det också, att liksom skapa de här mellanleden och, och sätta upp en egen distributionskedja. Förutom de två bröderna som är i toppen av nätverket så klättrar också en tredje bror uppåt i hierarkin. Den yngre kom in betydligt mycket senare när de redan var etablerade som ett, vad vi idag skulle säga var ett kriminellt nätverk. De andra som rörde sig i ledningsgruppen. Det var nära vänner till dem. Där kom in en del, någon från Malmö, någon annan utifrån också. Men annars så, så var det en väldigt tajt kärna med bröderna i mitten och, och nära vänner runt omkring. I förundersökningen kan man läsa att Adolfsbergs nätverket kom att samarbeta när den så kallade M-falangen från Malmö, ett av de tyngre nätverken från stan som blev känt bland annat för gängkriget mot K-falangen under flera år. Ja, Adolfsbergs nätverket tar mark i Helsingborg, men i mitten av 2010-talet så uppstår en konflikt. Men teorierna har varit att bröderna från Erlund försökte bryta sig ur och göra egna affärer. Och det uppskattades inte alls. Alltså, uppfattningen är väl att så fort det började bli mycket pengar det handlade om- så ville de ha eh, en större del av kakan. Eh, och där någonstans så eh, blev det en konflikt kring det. Ja, Framförallt så verkar det som att mellanbroden från Närlunda- hamnade i konflikt med en av sina tidigare vänner- en av bröderna i Adolfsbergs nätverket. Det här går långt tid tillbaka. Det är fråga om anklagelser om stula narkotika- det är en fråga om vem man så att säga, är, vilken tillhörighet man har i gäng i Helsingborg. Det finns uppgifter om att den här mellanbroden ska ha fått erbjudande eller blivit så att säga, beordrad eller fått förfrågan om han i sin tur ville döda någon vilket han inte ville göra och så vidare och så vidare. Och enligt anhöriga till bröderna från närlunda så pressas bröderna på en påhittad skuld för stulen narkotika. Och i ett polis-PM beskrivs det som att man har hotat att döda närlunda bröderna om man inte betalar. Och det här misstänker man leder till mycket våld. Vår teori är ju att många av våldsdödlighetsymboler under den här tiden var ju kopplat till interna upprörelser. Alltså för att hålla folk i, i schack. Och Cool, men blev väl den här konflikten med bröderna något närlunda att, att det skickade en väldigt, väldigt tydlig signal till övriga. Mattias Lööf beskriver Helsingborg som en relativt liten stad där narkotikamarknaden är ganska mättad vid den här tiden. Och då finns det helt enkelt inte plats för mer än ett nätverk som har hand om narkotikamarknaden. Oavsett vad konflikten handlar om mellan närlunda bröderna och kärnan i Adolfsbergs så blir den våldsam den här konflikten och man ger sig också på anhöriga. De var väldigt tidiga på bollen här när man vände det mot familjen. och Det var också ett, det var en sak med liksom bröderna mot bröderna och, om, och det handlar om kriminell verksamhet. Men, men tidigare så har inte familjerna varit inblandade på det sättet och det var också liksom ett trendbrott för oss eh, där man börjar ge sig på familjerna. Under den här tiden så sker också flera skjutningar. 2018 så skjuts den äldsta av närlunda bröderna till döds i sitt eget område. Och det mordet har aldrig klarats upp. I och med att det var så publikt, det var i hans eget område. Och det där verkligen markerade nätverken kändes som och att man, man skickar den här supertydliga signalen. Att det, det är vi som bestämmer och håller till våra regler annars så slutar det så här. Och det var ju Ja, det var väldigt brutalt. Och sen följer fler skjutningar. mellan Mellanbroden från närlunda, han som ska ha anklagats för att ha stulit narkotika. Han skjuts i huvudet, men klarar sig. Och även om det kan kännas nära till hans att koppla de här två skjutningarna till konflikten med Adolfsberg, så är ingen dömd för de brotten. Jag skulle säga att det är det nätverket som har haft störst påverkan eh, i Helsingborgs kriminella miljö. Eh, utan tvekan eh, Vi hade ju Både Helsingos och Bandidos som en stor del av det nordiska Som påverkade Helsingborg väldigt mycket eh, Men sett till De våldstaden Som för den tiden var väldigt grova och, och uppmärksammade Så var det ju inte särskilt mycket När vi tittar på hur det ser ut idag eh, Så att jag Ja eh, men de var en game gamechanger i, I Helsingborg Och till viss del även i Sverige den äldste brodern i Adamsbergs nätverket döms senare till flera års fängelse för en rad grova brott bland annat med hjälp till den uppmärksammade sprängningen av polishusets 3 2017 och han har fram till sett som ledare i Adamsbergs nätverket. Och när han åker in så tar nästa bror över nätverket. I chattar kallas han chefen så det kommer vi också att använda. Enligt polisen har chefen ett stort kontaktnät inom narkotikahantering och han kan ta in större partier med knark till Helsingborg. I slutet av 2019 har den yngste närlunda brodern Jones förts bort från ett konditori i Helsingborg och pressats på att betala en skuld på 600 000 kronor till Adolfsbergs enligt anhöriga till Jonas. Och om han inte betalar så ska han dö och ett halvår senare så blir Jones en måltavla för Adolfsbergs -nätverket. I mitten av maj 2020 så reagerar chefen på att några tjejer sitter i en bil vid hans hem. Han känner igen dem och vet att de har koppling till Jones bror. Alltså mellanbrorsan i Närlunda som chefen är i konflikt med. Åklagaren Carolina Lindekrans igen. Han trodde att det var en bostad som ingen kände till. Men, men nu blir det ju tydligt för honom att de vet var han bor. Och han har precis då också fått... Ett nyfört barn och det är känsligt helt enkelt. Det ska visa sig att tjejerna senare försöker anlita en bandidostopp för att mörda chefen och hans äldre bror. I Allosbergs nätverket alltså. Kina ska ha kommit överens om ett pris men det går inte alls som de tänkt sig. Bandidostoppen han berättar nämligen allt om de här mordplanerna för chefen. Han är ju god vän med chefen i Helsingborg och skriver ju omedelbart till honom om de här proposerna. Och vad det verkar är det ju, finns ju inte på världskartan att han ska utföra någonting utan tvärtom är ju han allierad med chefen nere i Helsingborg. Ja, tjejerna har alltså koppling till en av närlunda bröderna och åklaringen Karolina Lindekrans, hon menar att det finns ett klart samband mellan tjejernas avslöjade mordplaner på Ado nätverkets chef och mordplanerna på den yngsta närlunda brodern, Jonas. Hon menar alltså att chefen misstänker att det planeras ett mord på honom så han vill hämnas på närlunda bröderna och då riktar man in sig på Jonas. Jag påstår till exempel att man i Helsingborg då börjar ordna för att fixa fram vapen. Man börjar med att ja, stjäla registreringsskyltar, skylta bil, ställa upp en bil på en tänkt plats för ett kommande mord och så vidare. Det sker en hel del åtgärder. Det verkligen eskalerar. Och Jonas skjuts ju alltså till döds bara veckor senare på parkeringen på Rangvallarna när han väntar på sin flickvän. Två av tre närlunda bröder har alltså mördats. Men det finns fler måltavlor i den här konflikten. Nämligen tjejerna som gick till bandidostoppen och ska ha velat mörda chefen. Bara några timmar efter att Jonas skjutits till döds på parkeringen så skriver en av bröderna i Adolfsbergs nätverket. Ja, bror, vi är klara heller. Och? Vi har tjejerna kvar. Ja, efter att chefen fått reda på att tjejerna försökt kontraktera bandidostoppen för att mörda honom så vill han hämnas. Och sättet som man tänker mörda tjejerna på sticker verkligen ut i gängsammanhang. Om man ska göra någonting mot de här tjejerna så kan man inte göra det så uppenbart. För då vet ju polisen att det är deras verk, uttrycker man sig. Bland annat under sommaren så pratar man om skulle man kunna lägga någonting under bilen eller göra en pull-up. Alltså så så tankarna går tydligt att man vill ha en annan typ av tillvägagångssätt när man ska ge sig på tjejerna och när man får det här erbjudandet om cyanid så verkar det finnas en rädsla för att polisen ska fatta vilka det är. Men det hindrar dem inte från att köpa den här cyaniden för att stäsa det. Och vad vi påstår då så finns det ju en plan. Att det är med gift som man på ett eller annat sätt ska helt enkelt döda dem. Alofsbergsnätverket är alltså inne på att förgifta tjejerna. Man har först beställt fentanyl som är en oerhört stark opioid. Men fentanylen den kom aldrig fram till nätverket så man letar runt efter ett annat preparat. Bro vill jag se cyanid? Det är gift som liknar salt, du kan blanda den i någon skola, vatten, mat, skjuta den i spruta, det är goodbye direkt. Ja, vi kan ju stanna upp lite grann vid cyaniden här. För några år sedan så blev det väldigt uppmärksammat när en 55-årig kvinna i Norrtälje dömdes för att ha giftmördat sin sambo med just cyanid. Det är ju ett av de mest klassiska gifterna, så alla som har liksom läst den gata Christie-roman känner igen cyanid. Det säger Erik Lindemann, som är läkare på Giftinformationskontralen. Det är eh, eh, känt för att det är så fantastiskt potent. Så att, eh, det är verkligen så att om man får i sig en, en väldigt, väldigt liten mängd av det här så kommer man att kollapsa och dö. Ganska fort. Generellt sett så behöver du äta det eller förtära det för att du ska bli förgiftad av det. I förgiftningssammanhang så är det oftast ett salt eh, och då, eh, då får man lösa det här i ja, spr sprinklare på mat eller lösa det inom vätska och, och, och eh, administrera det genom förtäring. Då. Chefen och hans bror har nu fixat en kille, en slags insider, som känner tjejerna. Han får i uppdrag att närma sig dem och planen verkar vara att förgifta tjejerna genom att hälla något i deras dricka eller mat. Och för att tjejerna inte ska misstänka något ska insidern köpa med sig mat och dricka när han träffar dem. Det skrivs i chattar om att få in cyaniden i hamburgare men sen så ändrar man sig till Red Bull för att man tror att det kan vara ett smidigare sätt att förgifta kvinnorna på. Och personen som säljer cyaniden han skriver att det går att skicka den på posten och att han själv testat cyanid på kaniner och hamstrar och att de dog på bara några sekunder. Men förgiftningsplanerna på tjejerna blir aldrig av. Insidern som skulle göra jobbet, han drar nämligen utomlands. Och om nu man skulle ha fullföljt de här planerna så tror giftexperten Erik Lindemann så här om chansen att komma undan. Här analyserar man folk som dör under mystiska omständigheter med avseende på massor av olika gifter. Och, och eh, cyanid ingår nu för tiden i Rättsmedicinalverkets grundskrivning så jag tror inte det, de hade kommit undan med det här. Det, tror inte. Det dröjer ett tag innan bröderna i Adolfsbergs nätverket blir misstänkta för mordet på Jonas och giftplanerna på tjejerna. De grips efter att ha misshandlat systern till närlunda bröderna. Och med tiden så får polisen också tillgång till chattar från Encrochat och senare Sky ICC som gör att de börjar koppla Adolfsbergs nätverket till flera grova brott, bland annat mordet och giftplanerna. Jag påstår att ett intresse för och ett eh, hat eller en ilska mot bröderna eh, som ju eh, är brottsoffer i det här har funnits eh, länge. Jag har haft fört bevisning om att man skriver om eh, mellanbrodern som för närvarande då sitter på anstalt och eh, det framgår tydligt där att man vill göra honom illa och att det finns ett agg. Och klaring Karolina Lindekrans igen. Över tre år hinner gå efter mordet på Jonas som mordplanar på tjejerna innan hon väcker åtal mot flera ledande personer i Adolfsbergs Bland annat chefen, hans lillebror och flera andra. Alla nekar till brott. Han var vanlig kille. Mm. Trevligt snäll mot alla. Omtyckt mm. av om alla. Skötsam. Mm. Idrottskille. Mm. Han... Jobba. Det här är Jonas pappa under rättegången. Han har alltså förlorat två av sina tre söner i Helsingborgs gängkrig. Den tredje, alltså Mellanbrodern, har ju utsatts för mordförsök och avtjänar nu ett långt fängelsestraff. Pappan fortsätter att beskriva Jonas. Han jobbade som försäljare på ett företag med telefon och abonnemang. Mm, mm. Så var det en sysselsättning, han gick till jobbet varje dag eller vad? Ja det var han, då då så, ibland, han tränar så. Men han gick på gym då eller? Jo, egentligen två gånger på dag. Enligt utredningen ska Jonas under våren innan han mördades 2020 hanterat och sålt narkotika. Men det är inget som hans föräldrar har känt till. Och varken polis eller åklagare menar att Jonas har varit en del av organiserad brottslighet. Ja, som vi har nämnt flera gånger tidigare så har ju bröderna i Adolfsbergs och närlunda bröderna känt till varandra under en lång tid. Framförallt har mellanbröderna från närlunda stått nära en av bröderna i Adolfsberg. Och pappan till närlunda bröderna berättar att hans familj känner chefens familj sedan många år tillbaka. Och även pappan fick frågor om mellanbroderns konflikt med bröderna i Adolfsbergs under rättegången. Det var en påhitt skuld. De menar att deras knack han har försvunnit och de anklagar på det. Pappan berättar också att han har betalat mellanbroderns påstådda skuld till bröderna i men att hoten fortsatt och han säger att samma sak hände hans yngste son Jonas. De tvingar honom, skuldsättar honom med 600 000 annars han, mm. som de säger, till alla. Det betyder att det ska bli dödat. Okej, okay. ja. att man ska till alla. Ja. Ja, Pappan säger att det här också är en påhittad skuld och han tar själv kontakt med chefen men den här gången så vägrar han betala. Däremot så säger pappan att Jonas själv betalar skulden men trots det så mördas Jonas. Och pappan säger att han och hans familj fått utstå hot från Bröderna Jarosbergs nätverket under en längre tid. Man kommer att hota mig och min familj att de ska rota hela familjen. Okej, vad är det för hot? Är det något annat hot än det här med alla? Det är hot. De, de, de, de gillar inte oss. Nej. De gillar inte oss. Varför tror du, om du säger att de ska utrota hela din familj? Ja. Varför känner de så mot dig och din familj? Har det, det är hänt hot. Ja, men det har hot. det hänt någonting? Ingenting. Nej. Ingenting. De har fått oss på hjärna på huvudet, så är det bara. Okej. Okay. Så inte till det, så vi har ingen kontakt med dem. Och nyckelbevisningen i den här rättegången mot Adolfsbergs nätverket chattar i Enkroschat och Sky ECC. Totalt så finns det runt 150 000 meddelanden i bevisningen. I december 2023 så inleds rättegången mot chefen och hans lillebror och de andra i Adolfsbergs nätverket. Det är ett stort säkerhetspodrag. och när det är dags för förhöret med chefen så vill han börja med att säga några ord. Jag vill bara säga då att äh, alltså jag är inte är Guds bästa barn eller något sånt, men äh, jag vill verkligen undersöka, jag har ingenting med mordet på Jonas att göra, jag har aldrig haft någon konflikt med Jonas, jag har aldrig haft problem mellan. jag har inte anstiftat något mord, jag har inte planerat något mord, jag har ingenting med den här händelsen att jag... Han hörs också om giftplanerna med cyanid på tjejerna och han nekar till det. Men han säger att det fanns andra idéer om hur man skulle hämnas på tjejerna, berättar chefen. Bland annat så skulle man ta bilder på när tjejerna röker gräs i närheten av sina barn och sen anmäla det till socialtjänsten. Så antingen skulle man förgifta tjejerna på okänt sätt eller sen skulle man eh, anmäla dem till SOS. Det, här, ja, det, var, det, det fanns flera idéer. Alltså. Ja. Det, här, det fanns ingenting konkret, men detta är olika detta man skulle få, dem och få en oss sniffa, det finns så många mm. olika Det är massa olika idéer som cirkulerar. Ja, jag tänker att det är ändå en viss grad skillnad på att göra en sossan med kontra att få gifta någon. Ja, att alltså, få en bild på dem och när de knackar och, med sitt barn tillsammans, det, det är rätt så allvarligt, men att få gifta någon, det är mindre allvarligt. Nej, nej, det, måste det jag absolut inte. inte. Det, det var ju sätt som det här, var. men det är, är bara Tjejerna och sin sida har dock inte blivit åtalade för mordplanerna på bland annat chefen. Åklagare Carolina Lindekrans förklarar. Det skulle ju kunna vara så att den här MC-personen uppe i Stockholm eh, har hittat på de här grejerna och skriver det då till chefen nere i Helsingborg. Det är ett scenario, men sen ska vi också lägga till det. Och det är ju viktigt att de har ju frågat om detta och de förnekar ju bestämt att de har gjort på det här viset. De har ju utförliga förklaringar till varför ett, de inte har gjort det och att de menar att de inte såna skulle aldrig göra en sån sak. Så att det finns ju väldigt lite att gå på. Man skulle vilja gå vidare i utredningen rent bevismässigt. I början av 2024 så meddelas domen från Helsingborgs tingsrätt. Chefen och hans lillebror döms för mordet på Jonas och giftplanerna mot tjejerna och flera andra brott. Chefen döms till livstidsfängelse och hans bror får fängelse i 11 år och 9 månader. Insidern som skulle förgifta tjejerna döms till tre och ett halvt års fängelse. Åklagare Carolina Lindekrans är nöjd med domen och hon kommer inte själv att överklaga. Men det kommer däremot alla dömda. Min uppfattning är att det kommer att ske fler skjutningar och sprängningar. Det kommer ske fler våldstör för att etablera sig som den nya dominanta makten i Helsingborg. Snacket på gatan är att de har tappat en stor del av sitt våldskapital. Uh, och jag vet att när man har pratat med folk i olika konstellationer, så har man gått och väntat på den här domen. Vad kommer att hända med bröderna? Vad är de borta liksom, inom överskådlig framtid? Polisen Mattias Löv igen, han beskriver det som att Arlåsbergs nätverket tappat en stor del av sitt våldskapital och han tror att den här domen kommer påverka kriminaliteten i Helsingborg. Men även om delar av Adolfsbergs nätverket dömts till långa fängelsestraff så menar Mattias Löv att nätverket fortfarande existerar i viss form. Där är ju vissa konflikter i Helsingborg som där fortfarande nätverket eller det som är kvar av nätverket är inblandat med enskilda personer. Och där är ju minst två nätverk som vi bedömer eh försöker trängas in i Helsingborg för tillfället. Ja, Helsingborg har drabbats av flera sprängningar och skjutningar de senaste åren även när har Rosbergsnätverket varit decimerat. Under våren 2024 hade man till exempel två dödsskjutningar inom loppet av fyra dagar och Mattias Löv ser att man är på väg åt ett håll liknande det i Stockholm. De nya nätverken, de är ju mer produkt av av det nya. Det vill säga att de har högt våldskapital, de har låg tröskel till att använda våld och ganska grovt våld. Sprängningarna har dratt iväg och jag tror det är ganska, om man tittar på statistiken så är det ganska ovanligt för så pass liten stad som Helsingborg att ha så mycket sprängningar till exempel som vi har över tid här. Och de nya nätverken är väl, om man nu tittar på Stockholm som nationellt uppmärksammat så är de väl lite åt samma håll. Det är väldigt väldigt lågt tröskel för att använda våld. Mattias Löv menar att många har gått och väntat på domen mot chefen, hans lillebror och de andra i Adolfsbergsnätverket. Och nu när ledarskiktet sitter inne så vill såklart andra grupperingar ta över. Min uppfattning är att det kommer att ske fler skjutningar och sprängningar. Det kommer att ske fler våldsstöd för att etablera sig eh, som den nya dominanta makten i Helsingborg. Det har ju redan påbörjat sig tidigare eh, även innan domen kom men jag tror att väldigt många har gått och väntat på vad som kommer att hända eftersom de har suttit på mycket kontakter och, och ett högt våldskapital så jag tror att eh, och det är ju ganska mörk framtid och, och negativt men eh, men det är väl bättre att, att inte fanns det så naiv ja, min uppfattning är att det kommer, det kommer skjutas och sprängas fler gånger Helsingborg på grund av detta du har lyssnat på Petri Krim om Adolfsbergs nätverkets uppgång och fall. Producent var Jenny Hellström, reporter David Olsson och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.